З помилки 30 років сама ношов кремові та білі кольори. При обшуку кремової сорочки не знайдено, говорить рівнотонно, мов диктуючи довідку з прескуранта оборонець. В ній його ніхто з сусідів і знайомих ніколи не бачив. Має зізнання від десятка осіб, підписані офіційно стверджені. Обвинувач пересвітлився в ласкаву поблажливість. Знаю, але він міг дістати кремову на час убивства і потім спалив. Були свідки. «Чи бачили? Палив якраз кремову сорочку!» «Ні, але це пряма і закономірна можливість, єдина для правильного виснівку», твердо сказав обвинувач, ніби металічно вирісував. «Оборонець, надзвичайно дякую за ваше найцінніші визначення, міг, можливість, але вона не єдина, бо міг бути хтось інший в кремовій сороці, як двійник, схожий на підсудного. Судова практика знає випадки». Непотрібна додача, зрізав обвинувач і з холодним виглядом визирнув до вікна. Ваша честь, можна покликати іншу особу в цій справі, просить оборонець. Суддя вирухнувся раменами в згортках мантії. Пані Вивільні, особа інша хто якраз покликати. Службовець, відпровадивши пані Декстер, допомагає ввійти кульгавій скрипатці, однак намагаючись відібрати важкий футляр. Не віддам. Торік хапнули скрипку так ледве вирвала назад. Це мій хліб. Суддя, скажіть, хай відчепиться. Суддя подав знак і коли її приведено під присягу, підняла руку. Знаю, казатиму всю правду і більш нічого. Каліка сіла в крісло, відставивши ціпочок, а присунувши скрипку. Оборонець, наче скучаючи, поставився в розпит. Сидячи біля банку, бачили когось, хто схожий на підсудного? А вже ж. Вечером, як завжди, музикант проходив і подарував монету, а скоро другий заспішив протилежною стороною в один напрям. Хтось ніби теж він, тільки сорочка була кремова, коли в музиканта біла. Інша відмінність. Той черевиком трохи бив цемент, хода гостра, а колір волосся і зріст однаковий. Я сама одразу замітила його за музиканта, потім смішно було до чого подібні. Час запам'ятали? Одинадцять незадовго перед тим Продзвоніло на церкві. Скажіть, певні цілком, То друга людина. Хоч заріжте мене, Навіть як перед тим випила одну чарочку, А все мені було як в дзеркалі. Ваша честь, зірвав мов чотирикрилий обвинувач, Свідок невірогідний, В особливому вигляді. Якому? Напружує міжбрів'я скрипачка. Куди він гне до судді? Він сам невірогідний. Я начисто бачу, Цей музикант безвинний. Того вечора брали з чарку, вже зворушливо, як двоюрідний братик на христинах допитується обвинувач. «А ти не брав сьогодні? Я маленьку, бо прохолодно було, а одрізлена нога не є і ревматизм. Ваша честь, слідок сам виключився через стан?» Скрипачка стала схожа на пчелу, що грозить жалом. «Мій стан? Сам ти виключився. Глядиш на колір сорочки, а не на душу. Сліпий чоловік до судді. Я можу йти?» Обвинувач підняв островитий палець. Запитання додаткове. Ви грали власну мелодію перед розграбунком банку. Ніби якраз вона змусила підсудного повернутися. Важливо встановити справжній мотив повороту. Для професійного музиканта, хто до війни вивчав теорію композиції. Чи могла згадана мелодія так вплинути? Я хотів би почути важлива річ. Слухаєм, опер лікті суддя і стули в пальці. Зараз, зараз болтузиться скрипачка, склала давненько, як чоловік помер, а тепер, пригадуючи, підновила. Насніжковатий відгук у залі поволі влізся, коли живим плачем серед тиші продалась простенька мелодія і згасла. Скрипачка умощувала з постуком і клацаннями інструмент до футляру. Признання за мелодію. Ви вільні, віддав лікті суддя. Чалапаючись поруком, мимо присяжних, скрипачка дивується. Чого в людей тепер погляди косі? Згоден, справді, могла вернути. Говорить обвинувач, мов даруючи позеленілі мідяки. Але це теж припущення, як наголошував оборонець. Мотив повороту міг бути злочинний. Ми відтворимо суттєву умовину, якщо знов заговорить очевидець нападу на банк Фред Чедвік. Слідуємо так. Правонаслід суддя приводить кремуляючу фігуру в крісло.